Lah, alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi Wa manu ala hama ba'd Kita <coughs> lanjutkan Bantan Syekh Rabi Hafizhullah Terkait Banyaknya Dhabit-dhabit Qaida-qaida Syarat-syarat yang dimunculkan oleh Ibrahim Ar-Rahili Dalam masalah tahtir dan hajr Yang Membuat ahlul, Bidak, ahlul ahwah Bergembira dengan itu Dan Melemahkan Melenturkan semangat banyak Dari ahlus sunnah Ya Akibadari itu Kata Syekh Rabbi Hafizullahullah na'am Al-ikhlas Wa at-tajarrud Yajibu an yakuna Fi kulli amalin Yutaqarrabu bihi ila Allah Keikhlasan Dan Tajarrud, iaitulah yani hak memurnikan diri dengan al-haq, melepaskan diri dari hawa nafsu. Wajib, keduanya adalah yang wajib. Ada hal yang wajib ada pada setiap amalan. yang <coughs> dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi ay yuhibba ar-rad lil-mardud alayhi al Dan semestinya orang yang membantah al-bathil Menyukai bagian dibanta itu mendapatkan hidayah, menyukai dia rujuk kepada al-haq. Walakin akan tetapi dzalika la yajibu. Akan tetapi hal itu tidak wajib. Walahwa min lawazim ikhlas dan bukan pula merupakan konsekuensi ikhlas karena ar-ruhayli mensyaratkan mensyarat, bahwa dalam masalah ini harus ikhlas. Harus murni untuk al-haq Tanpa disertai awal nafsu Kemudian mengatakan bahawa konsekuensi ikhlas Dalam hal ini Wajib Ya Konsekuensi ikhlas ini wajib dan bahkan mengatakan konsekuensi ikhlas Dalam hal ini adalah Menyukai Ya Orang yang menyelisih syariat itu Mendapatkan hidayah dan rujuk kepada al-haq Berarti Kalau Orang yang membantah, orang yang melakukan hajar tidak disertai adanya keinginan agar dia ruju, agar dia mendapat hidayah, berarti keikhlasannya dipertanyakan. Keikhlasannya belum benar. Karena itu konsekuensi. Kalau konsekuensi, kalau konsekuensi itu tidak ada maka, ya, berarti hal tersebut tidak benar. Nah, maka ini dibantah oleh Syekh Rabi. Benar bahawa ikhlas. Itu wajib pada setiap amalan ibadah, ya. Dan memang sepantasnya orang yang membantah, ya, al mukhalif menyukai, meng menginginkan hidayah dan rujuknya orang itu. Tetapi itu tidak wajib, tidak harus. Apalagi mau dikatakan sebagai konsekuensi, itu tidak benar. Asy-Syakirobit. Fahat terusul. Al-Kiram, Alaihi Musta'as Salam. Bahkan tingkatan para Rasul yang mulia, Alaihi Musta'as Salam, sekalipun layarona anda dah lakukan, wajib ikhlas. Mereka tidak memandang, tidak meyakini bahawa itu merupakan konsekuensi keikhlasan. Walamin wajibah tidak awatihim dan tidak memandang, tidak meyakini bahawa itu merupakan hal yang wajib pada dakwah mereka. Bahwa wajib disertai Ya, Keinginan dan kesukaan Ahlul batil itu rujuk Bukan merupakan Hal yang wajib pada dakwah mereka Bukan pula konsekuensi keikhlasan Ini tingkatannya para rasul saja begitu Dari mana kemudian Ibrahim merahili Memungut ya Persyaratan ini Dimana dia pungut Allah al musta'am Allah taala dan Rasulullah Nuh Allah taala berfirman tentang Rasulnya Nuh. Ini dalil-dalil menunjukkan tidak benarnya persyaratan itu. Menunjukkan bahawa keikhlas eh, hal itu bukan konsekuensi keikhlasan dan tidak wajib ya pada dakwah. Nah, jadi yang pertama adalah firman Allah taala tentang Nuh. Wa qala Nuh berkata Nuh Rabbi la tathar ala al-arzi minal kafirina dayara. Nah. Baik. Wa kala Nuh. Berkata Nuh. Rabbi. Wahai Rabbku. La tathar ala al-arzi. Jangan kamu biarkan. Di muka bumi minal kafirina. Dari kalang orang-orang kafir dayara sebagai penghuninya. Ya'ni. Binasahkan mereka semua. Innaka sesungguhnya Kamu. انتذرهم ya sempunnya engkau wahai rob jika membiarkan mereka ada di muka bumi yudillu ibadat mereka akan menyesatkan hamba-hamba-mu dan mereka tidak akan melahirkan keturunan illa fajiran kafara kecuali keturunan yang fajir dan <coughs> banyak kekufurannya nah ini Nuh Allah S.W.T. doanya begini. Ya, ini bukti bahawa Nuh meyakini tidak wajib dalam dakwahnya menyukai mereka rujuk. Bahwa itu bukan konsekuensi Justru Nuh di sini mendoakan kebinasaan mereka semua. Wakala Taala, Allah Taala <-tuhu> berfirman: Zakiran. Mengingatkan, menyebutkan, mengingatkan Doa Musa, doanya Musa ala Fir'aun wa qawmih, doanya Musa terhadap Fir'aun dan pengikutnya. Rabbana, wairab kami, rabbana tumis ala amwalihim, wairab kami, hancurkan harta-harta mereka, washdud ala kulubihim, tekan, keraskan kalbu-kalbu mereka, falayu'minu, falayu'minu, maka mereka tidak akan bisa mau beriman hatta yarul adzab alalim sampai mereka benar-benar melihat azab yang pedih ya jadi bukan didoakan rujuknya tetapi justru didoakan agar kalbu-kalbu mereka ditekan, dikeraskan, ditutup jadi keras sehingga tertutup untuk menerima hidayah nah, apa kemudian dikatakan Musa berarti tidak ikhlas dakwahnya tidak beres. Ha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi Rasulullah sallallahu alaihi berdoa atas kaumnya. Ya. <coughs> Yang <coughs> tidak mengikuti dakwahnya, faqala mengatakan Allahumma ja'alha alaihim sininan kasinin Yusuf. Ya Allah jadikanlah ya tahun-tahun mereka itu ya tahun-tahun yang paceklik yakni e, kering tandus tidak ada hasil tanaman ya sehingga kelaparan seperti tahun-tahun paceklik yang dialami oleh ya pada masa Yusuf nah Hadis indirectkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Ini bukan hidayah. Nabi Rasulullah SAW bukan memohonkan hidayah buat mereka, tapi hukuman buat mereka. Wan Wa Anas, Raja Anhu dari Anas Raja Allah Anhu. Inna maqanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran. Hanya sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW melakukan kunut sebulan. Ini kunut nazzilah. Kunut nazzilah. Ya kunut yang masyhur bukan kunut ya subuh. Karena kunut subuh itu bid'ah kita bid ah masyhur. Nah tidak ada dalilnya hadit yang diraikan ⁇ ba'ith. Ini kunut nazilah. Ya ketika dilakukan e, yang orang kafir melakukan pembunuhan terhadap sejumlah kuroh utusan Nabi Rasulullah SAW ulama penghafal Quran dari kalangan sahabat yang diutus oleh Nabi SAW dibunuh oleh mereka maka Nabi SAW melakukan kunut nazilah mendoakan mereka dalam kunut itu, kebinasaan mereka pada solat lima waktu ia ya, selama sebulan solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib, isya, terus begitu selama sebulan kunut itu ala unasin, pada kunut tersebut Nabi SAW mendoakan kebinasaan kehancuran orang-orang kafir yang qatalu membunuh unasa min ashabii sekelompok orang dari sahabatnya yuqalu al-qurra yang mereka dikenal sebagai al-qurra para penghafal Al-Qur'an. Hadis ini riwayat Muslim. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam wa anhu wa anhu dan dari Anas wa anhu, hadis Anas juga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana shahran sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qurut nazila sebulan yala'anu ri'lan melaknat ri'an wa dakuan dakuan wa usayyah ya beberapa kubila ri'lan ri'l dakuan usayyah sallallahu rasulah ya usayyah yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya nya hadis ini muttafaqun alaih wa min manaqib al-faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di manaqib Ya. Terutamanya julukannya jadi Fuzi Al-Faruk. Sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalifah yang kedua. Di Al-Khuraf Ar-Rasyidun, al annahu kana shadidan 'alal al munafiqin wal kafirin wal mukhalifin minal muslimin. Bahwa Umar Khattab orangnya keras terhadap orang-orang munafik, terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisih syariat meskipun dari kalangan kaum muslimin sendiri. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi bersabda tentang Umar bin Khattab. Ya. Wal nafsi biadihi demi zat yaitu Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka as Khattu Salikan fajjan, sama sekali syaitan tidak bertemu denganmu, berjumpa denganmu, menempuh satu jalan, lorong, jalan. Illa kecuali mesti syaitan itu salaka fajjan akan mencari, menempuh jalan, lorong. Zairah Fajik selain yang kamu jalani Dia akan menghindar Akan mencari jalan yang lain Jika Umar berkhafab Sedang di lorong itu Di jalan itu berjalan Syaitan akan menyingkir Dan tidak berani ber, berjalan di jalan itu Berjumpa dengan Umar Syaitan akan menghindar Menyingkir Cari jalan yang lain Agar tidak berjumpa dengan Umar Takut dia Sama Umar Nah Ya dan kerasnya Umar terhadap orang munafik atau orang, orang kafir dan orang-orang <coughs> yang menyelisihi syariat dari kaum muslimin. Ya. Hadis ini muttafaq alai. Nah, jadi justru itu menjadi maqbah, menjadi keutamaan. Nah. Sampai sekarang sampai sekarang ya ebatilnya syarat dawit Bawa qaida yang didatangkan oleh ar-ruhayli ini dari mana dia pungut itu Allah mustahil. wa kanat as-shiddah ala ahli al-bid'ah wal batil adalah kata syaikh rabi sikap keras terhadap alul bid'ah wal batil min mahamidi kathir min imami sunnah hal itu merupakan pujian yang dirai oleh banyak dari imam-imam Ahlus Sunnah. Justru mereka terpuji, tersanjung. Jadi besar namanya karena mauqifnya sikapnya yang keras terhadap al-bid' al-batil. Fa may yashadd minhum 'ala ahli al-bid' ah. barang siapa di imam-imam as-sunnah keras mauqifnya sikapnya terhadap al-bid' la yuharibuna ah. Ahlus Sunnah tidak akan memerangi dia. Wa la yantaki sunahu Ahlus Sunnah tidak akan mencelanya wa la yuaridunahu wa as-sunnah tidak akan <coughs> membantahnya. Ya. Bal ya ja'aluna dhalika min mahamilihi <coughs> wa Justru as-sunnah akan menjadikan itu sanjungan pujian baginya dan keistimewaan baginya. Yang patut untuk dicontoh. Qala al-Imam Abdullah bin al-Mubarak, kata al-Imam Abdullah bin al-Mubarak, ma raitu ahadan Asybah bimasalik uli min Hamad bin Salamah. Abdullah bin Mubarak memuji Hamad bin Salamah, karena Hamad bin Salamah terkenal, ma terkenal, tegas, keras Terhadap ahlul terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, terkenal, Jalannya, sikapnya, Dengan jalan, Dengan sikap, Generasi awal, kaum Salaf, Min Hamad bin Salamah, Dibandingkan Hamad bin Salamah, Karena kerasnya terhadap Ahlu Bidolakul, Seperti kaum Salaf, Wa kala, Uhayb ibnu Khalid, Kata Uhayb ibnu Khalid, Kana Hamad ibnu Salamah, Sayyidana, Wa'alamana, Adalah Hamad bin Salamah, Pemimpin kami, Dan, Orang yang paling alim diantara kami. Wakalah kayroh. Berkata yang lainnya, memujahat bin Salamah, Kana imaman fil Arabiah Adalah Muhammad bin Salamah Salama, seorang imam dalam bahasa Arab. Fakihan orang yang fakih, ahli fikih, fasihan fasih, فصيح lisannya Shadidan dan ala al-mubtadiyah keras terhadap mubtadiyah. Dipuji bahwa dia ahli lugah. Alifiki di antara pujian berikutnya adalah bahwa dia keras terhadap ahlul bidah. Ya, jadi itu dianggap keistimewaan dan kemuliaan. Sohibah Tasonif dia pemilik ya, berbagai kitab karangan, ya, hasil karyanya. Wa 'alaihi katsir dan pujian terhadap Ahmad bin Salama banyak. Wa qala ijli fi Hammad bin Salama, kata al-'Ijli Mujahid bin Salamah, kanatikah? Adalah dia seorang yang tikah terpercaya. Dan kananya uedu minhukma ahli hadith dan adalah dia terhitung dari kalangan ahli hadith yang bijak. Keras terhalul bidak dianggap bijak, ya? Dianggap bijak. Nah, keras terhalul terhalu ahli bidak, dia tetap dianggap termasuk orang-orang bijaknya ahli hadis ya orang-orang hikmahnya ahli hadis wa qala al imam ali ibn al madini kata al imam ali ibn al madini huwa indi hujjatun fi rijal dia hamad bin Salamah, di sisiku adalah hujjah <coughs> dalam hal rijal rawi-rawi hadis wa huwa a'lamun nasi bi sabit al bunani wa ammar ibn abi ammar dan dia adalah orang yang paling berilmu tentang periwayatan hadisnya Thabit al-Bunani, Ammar ibn Abi Ammar. Dia yang paling menguasai riwayat hadisnya Thabit al-Bunani dan Ammar ibn Abi Ammar. Ya, berarti kalau ada perselisian riwayat tentang riwayat hadis, perselisian riwayat hadis yang, yang bersumber dari Thabit al-Bunani dan Ammar ibn Abi Ammar, merujuknya ke siapa? Yang paling menguasai riwayatnya siapa? Hamad bin Salama. Waman takallama fi Hamad, fathahimu fi din kata Ali bin Muhammad. Dan barang siapa mencelah Hamad, berbicara tentang dia mencelahnya, maka tuduhlah dia tentang agamanya. Curigai agamanya, curigai manhajnya, curigai. Kalau ada yang mencelah dia curigai. Hati-hati daripadanya. Waqoala ibnu Hidban. Atib al-Hibban ولم يكن من اكران حماد ابن سلامه ابي مثله في الفضل tidak seorang pun dari rekan-rekan seangkatan Hamad bin Salama di negeri Basrah salah satu bagian dari negeri Irak Basrah seperti Kufah, Baghdad, Wasit, ya semua itu adalah bagian dari erong. Nah, tidak ada seorang pun dari teman, rekan seangkatan Hamad bin Salamah yang ada di Basrah yang sebanding dengan Hamad bin Salamah. Tidak ada yang menyaingi dia, membandingi dia. Filfater dalam hal keutamaan, wadin agama, wal nusuk ibadah, wal ilm ilm, wal kitabah penulisan hadith wal pengumpulan hadis was salabah sunnah dan kekerasan memegang sunnah ya dalam kekerasan memegang as sunnah wal li ahli nah as salabah fi sunnah ini keras artinya kokoh ya as salabah maksudnya kokoh memegang as sunnah wal qam' keras di dalam menghantam ya di dalam <coughs> menyikat ahlul bid'a kokoh dengan as sunnah keras dalam menyikat dalam menghantam ahlul bid'a wa lam yaslibu yaslibuhu fi ayyamihi tidak seorang pun yang mencela dia mengecam dia ya membenci dia di hari-hari hidupnya dia illa mu'taziliyun kecuali dia itu seorang mu'tazili qadari penganut aliran mu'tazilah penganut al-qadariyah au mubtadi'un jahmi atau dia seorang mubtadi' jahmi penganut jahmiyah lima kana yudhhiru minas sunani as-sahihati allatiyunkiru al-mu'tazilah hal itu dikarahkan kenapa mereka membencinya mencalanya dikarenakan Ahmad bin Salamah menampakkan secara terang-terangan Secara tegas, sunnah-sunnah Nabi yang sahih yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah. Sehingga itu merupakan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Hadith-hadith sunnah Nabi SAW yang sahih, ya, diruahitkan oleh dia secara terang-terangan yang itu berisi bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Sehingga mereka benci kepadanya. Waqala Imam Ahmad, kata al-imam ahmad idza ra'ayta ar-rajula yaghmizu hamad ibn salama fattahimhu 'ala al-islam fa kana shadidan 'ala al-mubtari'ah idza ra'ayta ar-rajul jika engkau melihat seseorang yaghmizu menyindir mencelah hamad ibn salama fattahimhu 'ala al-islam curigai ya curigai dia terhadap Islam. Curigai manhajnya. Ya, curigai aqidahnya. Fa innahu Karena sesungguhnya dia itu Ahmad bin Salama, kana shadidan 'alal mubtadi'ah, adalah orang yang keras terhadap mubtadi'. Artinya kalau ada yang menyindir dia, membenci dia, mencela dia, maka dicurigai bahwa dia itu mub, mubtadi'. Ya, karena memang dia keras terhadap mubtadi'. Nah, statement al-imam Ahmad ini ya masyhur ini sering dibawakan oleh Syekhuna Mukbil di majlis beliau sering diulang-ulangi nah selama kami berguru di Darul Hadid Damac idza ra'aita al rajul yagmizu Muhammadna sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana shadidan 'ala al-mubtadi'ah nah ini sekian pujian ya dari a'immah terhadapnya karena mauqifnya yang keras terhadap alul bidah Nah, wathnau al Hamad bin Salamah, kafir. Puji Allah Rabbal Alamin bin Salamah. Banyak. Walahdi yurajuk Sunnah dan yang memerujuk, melihat kembali kepada kitab Imam-Imam As Sunnah, fibayani akidah tahlil Sunnah dalam menerangkan akidah Sunnah, wabayan butlani akidah ahli al bidah dan penjelasan batilnya akidah Ahlul Bida bidah. Maa yajidul aqwalah syadidatan fi ahli dia akan banyak menemukan pada kitab-kitab tersebut. Ya, kitab-kitab aimmah -kitab, keterangan-keterangan al-aqwal Ucapan asyadidah, ucapan-ucapan pedas. Ucapan-ucapan pedas, ucapan-ucapan yang keras di dalam menyikat ahlul bidah. Dalam kitab-kitab aimmah -kitab, sunnah akan banyak ditemukan itu. Ya ucapan-ucapan pedas keras menyikat ahlul bidah Jamaatahum wa atau jama'atihim wa a'yanihim fi ahlil bidah jama'atihim wa yanihim. baik ucapan pedas keras yang menyikat ahlul bidah tersebut tertuju kepada ahlul bidah jamaah ahlul bidah kelompoknya mereka misalkan menyikat yahmiyah Menyikat mu'tazilah. Menyikat kodariah. Yani jamaahnya. Wa'yanihim. Maupun a'yan. Orang-orangnya. Tokoh-tokohnya. Personnya. Individunya. Sebut namanya. Fulan. Fulan. Fulan. Ya. Sikat. Oleh? A'imatus sunnah. Nah. bahwa dia. Halik. Dia saqib, Dia mubtadi, Ya. Dan semisal dengan itu. Orangnya tidak bernilai. Ya orangnya binasa orangnya mubtadi dan semisal dengan ini nah wala yajidu fiha mithl ibrahim syurutihi wa dan dia ketika merujuk kepada kitab-kitab a'immatus -kitab, sunnah tidak akan menemukan semisal dengan uslub metode metode yang didatangkan oleh doktor ibrahim ar-ruhaili tidak akan mendapatkan syarat-syarat yang disebutkan Ar-Ruhiili, tidak akan mendapatkan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Ar-Ruhiili, yang metodenya Ar-Ruhiili dalam nasihah ini, syarat-syaratnya, kaidah-kaidahnya yang rumit, jelimet itu. Ya, Allah Ta'ala yang membuat nakda ahli bid'ah, wal muhalifin, majukari buni mustahilat, menjadikan yang namanya mengkritik ahlul bida membantah ul bida orang-orang yang menyelisihi al haq Hal itu menjadi hal yang hampir-hampir mustahil dilakukan karena tidak ada yang bisa memenuhi syarat-syarat itu, tidak ada yang bisa memenuhi kaidah-kaidah itu, tidak ada yang bisa menempuh metode itu. Berat, sulit. Syarat-syaratnya rumit. Kaidahnya berat. Ya. Sehingga justru hal itu menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, akhirnya jadi senang Ahlul Bidaul ya, Menjadi tertutup jalan untuk mengkritik mereka, untuk membantah mereka, untuk menghajar mereka. Ahlul Sunnah jadi lemas jadinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hendak -apa. maju, aduh syaratnya tidak terpenuhi. Nah, jadi repot. La si Apalagi kata Syekh Rabi. Wa qad fawat Allah. Baina tiba'in nas. Apalagi Allah SWT ta menjadikan tabiat-tabiat manusia. Karakter-karakter manusia itu bertingkat-tingkat. Mutafawid. Fahal yastati'u ahadun. Maka apakah mampu? Ada seseorang yang sanggup, mampu. Ayya subban nasa fi kolibi wahid. Menumpahkan orang-orang di satu cetakan yang sama. Kolib itu. ya Kalau orang mau bikin kue itu ada cetakannya. kan? Tinggal ditumpahkan di situ hasilnya sama semua nanti. Nah, mau bikin kue bolu. ya Bentuknya bagaimana ada cetakannya kan. Apa namanya itu ya? Cetakan gue, tumpahkan aja di situ. Ya, satu kali tumpah, keluar nanti hasilnya bentuknya sama ya kan? Nah, apakah ada orang yang mampu menjadikan orang-orang semua yang ada ini ditumpahkan di satu cetakannya sama, keluar karakternya sama semua? Nah, tidak ada. Ya, Allah swt yang menciptakan mereka dibuat karakter berbeda-beda. Nah, tercetak, tercipta dengan karakter yang bermacam-macam pernikaran. Nah. Wa inni la'taqidu la sungguhnya aku berkeyakinan beretiqad annam min awa'ili bahwa sesungguhnya yang pertama kali di antara yang pertama kali man ya'jizu an tatbiqi hadhihi syurut di antara orang-orang yang pertama kali tidak mampu mempraktekkan syarat-syarat yang dibawakan oleh Ruhaili wa hadzal manhaj dan manhaj yang dibawakan oleh Ruhaili la sahib la sahibi hadhihi nasihat sungguh yang di antara yang terdahulu tidak akan mampu mempraktikkannya dan menjalankan maknanya tersebut adalah penulis nasihat ini sendiri yaitu Ruhaili sendiri ya Syarabi nah wa ala kullin ya bagaimanapun juga keadaannya fallin warif ya namanya kelembutan kelembutan ya matluban dua perkara yang memang dituntut ya sikap berlemah lembut, ya itu memang dituntut. Lakin akan tetapi, dalam yahsul bimaja jadwa jika tidak dihasilkan, tidak dicapai, tidak digapai dengan kelemah lembutan itu Jadwa manfaat tidak ada manfaatnya kepada ahlul bidah, alim khaliqun, ya, bahasanya arruhidin Al alim khaliqun, ya para penyelisi. Yang dimaksudnya alul birah, alul batin. Jika sudah dilemah lembut, tidak ada hasilnya. Dinasihati lemah lembut, ditegur lemah lembut. Diajak dengan lemah lembut, tidak ada hasilnya. Terus. Dalam bidak mereka. Dalam penyelisian mereka. Justru bahkan memerangi ahli sunnah. Berbalik. Fashiddatu matlubah. Maka yang namanya kekerasan, sikap keras. Dituntut. Alal mu'anidina. al ala Alal haqju ahli. Sikap keras dituntut untuk menyikapi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka terhadap al haq dan penganut al haq Walidhaalika tadbiqatun kafiratun. Ya, dan untuk hal itu banyak praktek-prakteknya. Fil kitab was sunnah, Uman haji salafus saileh dalam al-kitab sunnah dan manhaj salafus Salih telah kita dengar sebagian dalil, ya, yang cukup banyak dibeberkan oleh Sheikh Rabi. Nah, yang menunjukkan sikap keras terseru terhadap orang-orang yang durhaka terhadap al-haq, menentang al-haq. Nah, watajahul fihi khatarun wadzarurun al-islam wa ahli sunnah. Watajahul dhalik berpura-pura tidak tahu hal itu. Padahal itu banyak dalam al-Quran dan as-Sunnah al dan mana salafus salih Eh, hal itu mengandung khatar bahaya, yeah, yang besar wadzarur mudarat al-Islam terhadap Islam dan ahli Sunnah. Walakadutuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Khawarij. Sungguh Rasulullah Sallallahu Sallam telah menikam, mengecam, mencelah habis kaum Khawarij. Di masa hidupnya Nabi Rasulullah, Khawarij belum muncul. Ya, proklamasi kelompok Khawarij di masanya Ali bin Abi Talib. Meskipun sudah muncul, ya, dan berhasil, ya, <coughs> membunuh Uthman. Nah, peperangannya di masa Ali bin Abi Talib Nah. Ya, Nabi Al sallallahu alaihi ya mengecam mencela Khawarij ketika terlihat bibitnya di masa itu. Nah. Baik, waru as-sahabah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam addada minal ahadith. Para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadith fit tahrir dalam memotivasi ya ala qatlhum untuk membunuh kelompok khawarij memerangi mereka dan membunuh mereka memberantas mereka wa dhammihim mencela mereka bimithli alaihi wasallam semisal sabda nabi s.a.w alaihi wasallam alquran kaum itu yang kaum ini pada yang lain disebutkan mereka itu munculnya dari keturunannya Siapa? Dhul Khwaisirah. Yeah. Ya. Saya khruju mindi di hadar rajul akwam. Akan muncul kaum dari keturunan orang ini yaitu Dhul Khwaisirah. Yang Dhul Khwaisirah ketika itu mengkritisi kebijakan Nabi SAW selaku pemimpin umat dalam membagikan ghanimah. Nah, bahwa itu adalah taksim kismah la yuradu biha wajhullah. Itu adalah pembagian yang tidak diinginkan dengan wajah Allah. Nah. Ya. Nah Khawarid kan. Seperti itu. ya. itu bibit. Nah. bibit itu. Khawarid jika sudah muncul. Mengkritiki Waliul Amor secara terang-terangan. Nah memprovokasi. Masyarakat. Secara terang-terangan. -mimbar, di mimbar-mimbar. Artikel di artikel-artikel. Ya. Manas-manasi mereka. Ya. Ah itu itu ya jalannya khawarij. Ah katanya Rasulullah sallam akan muncul dari keturunan orang itu Dul Khaisara kaum yaqraunal quran mereka membaca Al-Qur'an rajin membaca Al-Qur'an jangan ditanyakan rajinnya. Ya. Jangan ditanyakan ibadahnya. Ya. <tuh> La yujaawizu halaqimhum jam'ul akan tetapi hakikatnya Bacaan Quran mereka itu tidak melampaui leher-leher mereka. Hanya dibaca di sini. Tidak masuk, tidak merasuk ke dalam kolbu. Tidak bermanfaat di kolbu mereka. Tidak menambah keimanan mereka. ya, Karena mereka menyimpang. din, Mereka keluar dari agama Islam. Maksudnya bukan berarti keluar secara utuh dalam arti di kafir. Karena itu ada khilaf di antara ulama. Apakah mukhawar itu kafir atau tidak. Yang roji tidak sampai tingkatan kufur. Maksudnya mereka keluar dari Islam dalam arti dalam Ya, perkara dalam prinsip yang mereka menyimpang itu yaitu sikap terhadap waliul amr ya <tuh> menyikapi pelaku dosa besar nah, dia keluar dalam bidang ini dari islam kamaya khuryus sahmu minar romiyah sebagaimana keluarnya anak panah menembus sasarannya saking kerasnya saking kerasnya anak panah ini ketika ditembakkan terlalu keras kena sasarannya tapi saking kerasnya tembus, keluar lagi. Eh, Khamkhawarij, saking ekstrimnya masuk, keluar lagi. Meninggalkan prinsip yang mereka menyimpang tadi itu. Thumma kemudian la yaudunafi. Kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Ya, Hum syarrul khalku wal khaliqah. Mereka adalah sejarah-jarah makhluk ciptaan Allah SWT. Akhir jawab muslim. Na'am, wa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi "Aina ma wajattumuhum, faqtuluhum." Di mana saja kalian menemukan mereka, kelompok Khawarij itu, bunuh mereka. Hadisi mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa "Syarrul qatla ala tahta dimis wa khairul man qataluhum. Sejelek-jelek korban pembunuhan di muka bumi di kolong-kolong langit adalah mereka, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka. Nah, oleh karena itu ini dipraktekkan, diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika kuarid memproklamirkan kelompok mereka di Nahrwan, eh, di, di Harurol, di Kufa kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi, membunuh kaum Muslimin, merampoki mereka, ya, hatta pada mereka membuat kerosakan, ya. Nampak teror-teror terhad kaum Muslimin akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, diberantas di, di Nahrwan. Nampak. Waqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terakhir ya اذا خطب جيكبر خطبه إحمرت أيناه, sampai merah kedua matanya wa ala sautuh meninggi suaranya wastadda ghadabuh mengeras kemarahannya hatta ka'annahu munziru jais sehingga bagaikan <coughs> komandan pasukan yang sedang ya memerintah pasukannya padahal ini khutbah ini sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi ya yaqul Nabi sallallahu alaihi berkata pada khutbahnya subbaha ak wa Allah Subhanahu eh, wa taala menjadikan kalian sampai di waktu subuh dan di waktu eh, sore nah wa dan berkata pada khutbahnya buitu ana wasaatu kahatain aku diutus di muka bumi dan Hari kiamat, jaraknya antara diutusnya aku. Dengan hari kiamat, dekatnya bagaikan dua jari ini. وَيَبْكُرُونُ بَيْنَا أَسْبِعَيْهِ إِسْبَعَيْهِ Usbu'ai terserah. Kalau baca isbu, usbu, isbi, terserah mau diapakan lidahnya mesti benar. Isbi, usbi itu jari. Mau bilang usbu, usbi, isbi, usbu, asbi, benar semua. Jangan khawatir keliru. Ha? Nah. Weyakrunu bain isbaahihi al sababati wal ustua. Dan Nabi asalut Salam menggandakan antara dua jarinya, yaitu jari apa? Jari sebabah, telunjuk dan jari tengah seperti ini. Antara aku diutusnya aku di muka bumi dengan hari kiamat seperti ini dekatnya. Berarti dekat sekali. Nah, beliau penutup para nabi dan rasul. Nah, diutus di akhir zaman. Wa yaqul mengatakan amma ba'du adapun setelahnya fa inna khairal kitabullah sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad wa syarul umuri muhdatsatuha dan sejelek urusan adalah urusan baru yang diadakan wa kullu bid'atin dhalalah urusan-urusan baru yang diadakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat Ini riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma dari Rasulullah sallallahu alaihi Wa qala khubayb fi du'ai dan berkata khubayb pada doa yang disandra oleh kaum musyrikin. Ya. Kemudian. <coughs> dibunuh oleh mereka. Ya. Secara mengenaskan. Maka dia mendoakan. Ya. Alal kuffar min Quraish. Kaum kuffar dari kalang Quraish. Nah. Menunjukkan kerasnya dia. Terhadap orang-orang kafir Quraish tersebut. Yang menyantara akan membunuhnya. Ya. Allahumma ahsihim adada, waktulhum badada, wala tubki minhum ahada. Ya Allah, ahsihim adada, liputi jumlah mereka semua. Jangan ada yang ketinggalan. Waktulhum badada, bunuhi mereka dengan bercerai-berai. Wala tubki minhum ahada, dan jangan sisakan satu pun di antara mereka. Nah, akhir jahul Bukhari. Nah, Jadi ketika kelembutan, kalau kelembutan sebab tidak ada manfaatnya, maka beralih ke sikap keras. Nah, dan itu menjadi maqbah jadi keistimewaan keutamaan ya yang terpuji barakallahu fikum tafaddal wa jisasakum subhanallah